Bibliográfia. Római Egyes történelmi munkák. Római egy első általános kor történeti munkák. Gróf Teleki József, Hunyadi akkor a Magyarországon első kötet, emik és Ejzenfels könyvnyomdája Pest 1852. Elekes Lajos, Hunyadi, Akadémiai kiadó Budapest 1952, Te Zsuzsa. Hunyadi János és Kora, gondolatkiadó, Budapest 1980. Cucor Gergely, Hunyadi János, unikornis kiadó, a magyar szép róza klasszikusai, 93. Budapest. Dümert Dezső, a két hunyadi, panoráma, Budapest 1985. Pórantal, Hunyadi János, élet és korrajz, Szent István Társulat, Budapest 1873. Camille Muresanu John Hunyadi, Defender of Christendom The Center for Romanian Studies, YASI Oxford, Portland, 2001 Joseph Held, Hunyadi Legend and Reality East European Monographs, Boulder Distributed by Columbia University Press, New York, 1985 Nemes Kürti István, A Hunyadiak Én, Mi Magyarok a magyar történelem az igaz krónika rendje szerint. Dovin Művészeti Kft. Budapest 1989. Elekes Lajos. A Hunyadi kérdés. In. Mátyás király emlékkönyv. Első kötet. Franklin Társulat. Budapest 1940. Elkovács Péter. A Hunyadi család. In. Hunyadi Mátyás emlékkönyv. Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Zrényi kiadó. Budapest 1990. Oswald Arisztid, Hunyadi Ifjúsága, Történelmi Értekezések, Tizedik Szám, Budapest, 1916. Fügedi Erik, Uram, Királyom, a XV. századi Magyarország hatalmasai, feketesas 2004. Május Elemér, Zsigmond Király Uralma, Magyarországon 1387-1437-ig. től 1437 Gondolatkiadó, 1984. Fügedi Erik, ispánok, bárók, kiskirályok. Magvető, Budapest, 1986. Daniela Dvorákova, a lovag és királya. Kaligramkiadó, Pozsony, 2009. Pál, honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. Osiris Budapest, 2003. Nemeskürti István, ez történt Mohács után. Én önfia vágta sebét. Magvető, kiadó Budapest, 1975. Erdélyi László, a Magyar Lovakkor, Szent István Társulat, Budapest, 1932. Új kiadása, Attraktor, Mária Besnyő, Gödöllő, 2005. Török József, a 15. század Magyar Egyház Mikes Kiadó, Budapest, 2006. A Magyar Nemzet története, harmadik kötet, az Anzsuház és Örökösei, 1301-1439. Szerkesztette Szilágyi Sándor. Aténaum irodalmi és nyomdai RT Budapest 1895. Hóman Bálint Gyula, Magyar történet második kötet. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1936. Magyar Kódex második kötet. Lovakkor és reneszánsz Magyarország művelődés története. Kossuth Kiadó Budapest 1999. Magyarország történeti kronológiája első a kezdetektől 1526-ig. Akadémiai kiadó, Budapest, 1983. Mohács. Szerkesztette B. Szabó János. Ozirisz kiadó, Budapest, 2006. Mohács emlékezete. Magyar Helikon, Budapest, 1976. Perjés Géza. Mohács. Magvető kiadó, Budapest, 1979. Elkovács Péter. Hétköznapi élet Mátyás királykorában. Korvina, Budapest, 2008. Váraljai Csocsány Jenő A magyar monarchia és az európai reneszánsz. Kráter Pomáz 2005. Engelpál Kristó Gyula Magyarország története 1301-1457. Tankönyvkiadó Budapest 1989. Gyárfás István A Jászkunok története 14. Sziládi Károly Kecskemét 1870. Római egy második történelmi földrajz Csánki Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, 5. kötet, Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1913. Erdély és a részek térképe és helységnévtára. Reprint kiadás Jate Szeged 1987, Kisgábor, Erdélyi várok várkastélyok, panoráma Budapest 1987. Római egy 3. Hadtörténet. Földi Pál, Hunyadi János a hadvezér Annó kiadó 2000. Elekes Lajos, Hunyadi Hadserege, Magyar Történelmi Társulat, Budapest 1951. Pálos Tamás, Nikápolytól Mohácsig, 1396-1526. Zrínyi kiadó, Budapest 2005. Bárány Attila, Angol Lovagok a Nikápoly csatában. Én, történeti Közlemények 2005-118, 3.517-571. David Nico, PhD, Nicopolis, 1396, The Last Crusade, Osprey Publishing, 1999. Timothy Newark, Medieval Warfare, Jupiter Books London, 1979. Rex Invictissimus, hadsereg és hadszervezet a Mátyáskori Magyarországon Zrinnyi kiadó Budapest, 2008. Veszprémi László szerkesztő, Lovagvilág Magyarországon. Lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon. Argumentum Budapest 2008. Római egy 4. Itáliai kapcsolatok, viszonyok. Dr. Flórió Banfi, Hunyadi János itáliai tartózkodása, Erdélyi Múzeum Budapest 1934. Decsényi Gyula, Olaszországi Történelmi Kutatások, Századok, 26. 1892. Évfolyam 473. Erdődi János. A szárnyas oroszlán. Kozmosz könyvek. Budapest 1967. Jászai Magda. Belence és Magyarország. Egy szomszédság küzdelmes története. Gondolat Budapest 1990. Kulcsár Péter. Kapisztrán János. Gondolat Budapest 1987. David Nikol PHD. Christopher Rotero The Venetian Empire, 1200-1670. Osprey Publishing London, 1989. Teke Zsuzsa, Belencei Magyar Kereskedelmi Kapcsolatokat 13.-15. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. Peter Spuford, Hatalom és Haszon, Kereskedők a középkori Európában. Szkolár Kiadó, Budapest, 2007. Római Egy, 5. A török birodalom és lakói. Bemárd Louis. Isztambul és az oszmán civilizáció. Gondolat, Budapest, 1981. Generál Tibor, kelet pompadúrjai. Nőuralom az oszmán birodalomban. Tintakönyvkiadó, Budapest, 2000. John Grilley, a szultánok magánélete. Generál kiadó Budapest, E.N. Ali a a Muszlimok mindennapi élete a középkorban a 10. századtól a 13. századig. Európa kiadó Budapest 1989. Nikolás de Lécs a zsidó világatlasza, Helikon Magyar Könyvklub Budapest 1996, Róma 1. 6. Vlad Drakula havaselve története. Ez farkas jenő Drakula vajda históriája, akadémiai Budapest 1989 Hovár János, a retteget Drakula, Blood Tepes, In Coronás Portrék, Cosmos Budapest 1987. Elizabeth Miller, Drakula, Parkstone Press, New York 2000. Pivácsi István, Drakula Gróf és Társai, Palatinus Budapest 2003. RT McNally, R. Florescu, Search of Dracula, A True History of Dracula and Vampire Legends. New York 1972. Akták és levelek Erdély és Magyarország Moldvával és Havasföldével való viszonyához. Első kötet. Stefánum Kolozsvár, Budapest, 1914. Római egy 7. Vitéz János életéről. Fraknói Vilmos, Vitéz János élete. Szent István Társulat, Budapest, 1879. A magyar történelem vitatott személyiségei, második kötet, Kubinyi András, Vitéz János, a jó humanista és rossz politikus. kosut kiadó Budapest 2003. Római 1.8. Buda és a magyar városok története. Zolnai László, ünnep hétköznap Budán, gondolat kiadó Budapest 1975. Zolnai László, az elátkozott Buda, Buda aranykora. Magvető kiadó Budapest 1982. Zolnai László, A Budai Vár, Gondolat Budapest 1981. Zolnai László, Mozaikok a Magyar Újkorból, Kozmoszkönyvek, Budapest 1986. Zolnai László, Kincses Magyarország, Középkori művelődésünk történetéből, Magvető kiadó Budapest 1977. Médium Rennyi, Középkori Magyar Királyi Székhelyek, Napkiadó Budapest 1996. Granasztói György, a középkori Magyar Város, gondolatkiadó Budapest 1980. A középkori Buda királyi várpalotája és gótikus szobrai, Budapesti Történeti Múzeum Budapest 1984. Jankovics Júlia, Budavári kapuk falak, magvető kiadó Budapest 1973. Gerő László, Mátyás király Budai palotája, Decsajte kiadó, kiskörös 1994. Budapest története második kötet, akadémiai kiadó Budapest 1975. Hajdan volt Magyarország, jelen és múlt. Gesta könyvkiadó Budapest 2000. Római 1.9. Öltözködés, szokások. Kulcsár Zsuzsanna, így éltek a lovakkorban Nyugat-Európa a 11.-15. században. Gondolat kiadó Budapest 1967. Régi magyar öltözködés, viseletek, dokumentumok és források tükrében. Magvető Budapest 1988. Hogyan éltek elődeink? fejezetek a magyar művelődés történetéből. Gondolatkiadó Budapest 1980. Nemes Nagy Tompos a magyar viseletek története. Magyar Merkurius Budapest 2002. Római egy 10. A korszak családi viszonyairól. Nagy Iván. Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Frébeis István, Pest 1857. Csorna József, a Magyar Heraldika Korszakai, Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1913. Reprint, Atraktó kiadó Mária Besnyő, Gödöllő, 2008. Római 1. 11. Egyéb források: António Bonfini, a Magyar Történelem Tizedei, Rerum Hungaricum Decades, Balassa kiadó Budapest 1995. Heltai Gáspár, Krónika az magyaroknak dolgairól. Magyar Helikon, 1981. Szerémi György, Magyarország romlásáról. Szépirodalmi kiadó Budapest, 1979. Kemény Zsigmond, a Mohácsi veszedelem okairól. Magvető kiadó Budapest, 1983. Brodarics István, Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohásnál vívott csatájáról. Magvető kiadó Budapest, 1983. Tarlőrinc pokoljárása irodalmi könyvkiadó Budapest 1985 Hunyadi énekek Katonai kiadó Budapest 1956 Tarcai György Magyar legendák Életirodalmi és nyomda RT Budapest 1941 Reprint Laudé kiadó Budapest 2000 Fülöp Árpád Hunyadi hősköltemény 48 énekben Aranyános Irodalmi és nyomdai műintézet RT Budapest 1943 Gajdács Pál a Hunyadiak, költői elbeszélés, kultúra könyvkiadó és nyomda Rt. Budapest 1919. Római kettes, regények, Pasut László, tört királytükör, szépirodalmi Budapest 1974. Hegedűs Géza, megkondulnak a harangok, szépirodalmi Budapest 1962. Hunyadi József, hollós vitéz, Zrínyi kiadó Budapest 1957. Hunyadi József, a fekete lovag. Móra Ferenc könyvkiadó Budapest 1976 Darvas József, a törökverő Szépirodalmi kiadó Budapest 1973 Gál Mózes, hunyadiak történelmi elbeszélések a régi időkből Stampp könyvkiadó Budapest, Én Florian Stonewell's The Sword and the Shield of the Realm, Sapientus, USA 2008 Szentmiályi Szabó Péter Kapisztrán és Hunyadi, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 2007. Báró Jósika Miklós, A Tudós Leánya. Hekenász Gusztáv, Pest, 1855. FÉGE